хоча б на мить, якщо не на годину. До біса всі ці нічні пригоди. Але щойно моя спина торкнулася твердої лавки і стулилися повіки, як одразу ж побачив схилене наді мною лице Людмили, провідниці. Вона докірливо дивилася на мене. Мов зачарований я, в свою чергу, вдивлявся у її такі знайомі неповторні Незбагненно привабливі риси. Нарешті я простягну до неї руку, Але рука пройшла крізь її тіло. Як не дивно, це мене аж ніяк не злякало. Зате я зрозумів, як маю діяти далі. Мені треба пройти крізь неї всьому, Геть всьому. Якщо вдасться це зробити, Я стану зовсім новим. А може? Може, трапиться ще дивніше, подумав я і підвівся. Моє тіло не пройшло крізь її, а розчинилося у прозорій, безтілесній оболонці. Я теж став невагомим. Я нічого не відчував і став підніматися в повітря. Та піднімаючись ставав і будинком готелю, і деревом перед ним, і лавкою, яка попливла за мною. Я розчинився у довколишньому просторі, був частинкою його і водночас усім, з чого складався цей простір. Містечком, що звалося Старою Вишнею, лісом, який виднівся за містом. Спочатку я його побачив, а потім став ним. Над лісом поволі, безшелесно, величаво і просто викочувалося велике червоне колесо. «Молодий чоловіче, прокиньтеся», – почув я. «Ви хотіли поселитися в готелі?» Я розплющив очі і побачив жінку років п'ятдесяти, кругловиду з червоними прожилками на щоках. «Ви хотіли поселитися в готелі?» – повторила вона. «Так», – сказав я, – і підвівся. За готелю визирало сонце, майже таке, як я щойно бачив у вісні. Лагідний літній ранок стояв над старою вишнею. Вибачте, але вночі готель був зачинений, і я... Там біля дверей є кнопка, треба було її натиснути. Як все просто, подумав я. Подивившись на годинник, побачив, що вже за чверть восьма. Гаразд, хоч умиюся, приведу себе в порядок. Ну і сон мені приснився, подумав, плентаючись за оглядною тіточкою до готелю. На щось він схожий, щось нагадує, але що ніяк не можу пригадати. Ніяк не можу. Після півторогодинного перебування в маленькому номері, де крім двох ліжок і двох стільців, умивальника і шафи, нічого не було, вмитий, поголений, хоч і не дуже виспаний, я постав перед головою місцевого районного суду, моложавим, підтягнутим чолов'ягою, щіпким, майже колючим поглядом. Від нього я дізнався, що супровідні документи на мене вже перестані, що мене характеризують як одного з найздібніших цьогорічних випускників юрфаку. Він радий, що такого спеціаліста направили в їхнє містечко. Буде ще більше втішений, коли мені в них сподобається. У мене є хороша перспектива стати суддею. Тут намічаються деякі перестановки. Поки що ж він особисто бере мене своїм помічником. Помічник голови районного суду – це не так погано для початку. Слухаючи його балаканину, я вирішував, чи розповісти йому про нічну пригоду. Оскільки я не люблю неясності у будь-якій справі, а найкращий захист з моєї точки зору – це удар на випередження, я розповів Миколі Мефодіючу все, що сталося. Але стисло і без зайвих емоцій. Приховав лише те, що здавалося тепер сумнівним, схожим на галюцинації. На кінець мої трохи суховатої розповіді я попросив поради, як вчинити. Йти до міліції чи почекати виклику? «А навіщо йти?» – сказав голова суду. «Треба буде, то й викличуть. Ви ж ні в чому не винні». «А вже ж ні в чому не винен», – подумав я. «А ні в чому?» Я не штовхав провідниці з потяга. Навпаки, намагався її врятувати». А те, що поніс її до лікарні, то так би вчинив будь-хто на моєму місці. Застереження жебрака? Що це, як чня людини, несповна розуму? Припустимо, я теж захворів, але коли я можу про це мислити цілком тверезо, то не таким уже й кепським є мій стан. Звичайно, я ні в чому не винен, сказав я уголос. Навіть у тому, що так пізно зустрів Людмилу, подумалось мені. Людмилу? Але хто це? Провідниця? Тепер вранці думка про якісь почуття до неї видалася мені смішною. Єдине, що не зникло, це питання, що ж було насправді зі мною вночі. Але відповіді на нього я не одержав. «Щось казав до мене Микола Мефодійович, голова суду. Здається, про квартиру. Проте ще десь треба влаштуватися». «Знайомих чи рідних у Старій Вишній нема?» «Нема», – хитнув я головою.